Pema klar na femma review show. Femma review show. What don't do msikilizaji wa Fema Radio Show karibu sana katika dakika 30 tunazozungumza masuala ya vijana lakini hasa tukijikita kwenye kuzungumza kilimo na tukiangalia umuhimu wa vikundi uh, kwa wakulima vijana na leo basi ndani ya Fema Radio Show tutaangalia swala zima la jinsi ya kufanya kikundi kidumu na nikukumbushe tu msikilizaji uh, Fema Radio Show inaletoka kwa kuna Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Ansaf na ndani studio utakuwa nami Rebecca Giumi. Huko kwanza basi msikilizaji wa Fema Radio Show kama Elivyo kawaida na reporters wangu nchi nzima ambao wananisaidia kukusanya maoni kutoka kwa wananchi na leo basi tukutane na Eric Edgar. Yeye basi anatokea kijiji cha Msakala, Mtwara katika mkoa wa Mtwara na yuko tayari kabisa uh, kuanza kazi yake ya kwanza ambayo amezunguka katika sehemu tofauti za mkoa wa Mtwara akiwauliza wananchi ni mambo gani yanafanya kikundi cha wakulima kidumu. Eric Edgar karibu sana ndani ya Fema Radio Show. Una sikiliza Fema Radio Show ya yeah, hayo alikuwa ni maoni ya wananchi kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio Show msikilizaji nikukumbushe tu kabla tujaenda kumskimiliza jipange wetu wa leo uh, unaweza kuendelea kutuma maswali tofauti tofauti ambayo unayo kuhusiana na marada kuu ya msimu huu ndani ya Fema Radio Show umuhimu wa vikundi na umuhimu wa vijana kuwa kwenye vikundi ili kuweza kupata fursa tofauti tofauti una maswali gani kuhusiana na mada yetu hii kuu na ukijayo basi tuko wakati mzuri kabisa na mtaala ndani ya studio kujibu maswali yote. Time hapa bado niko na reporter wangu Eric Edgar lakini safari hii basi anamleta kijana ambaye ana story ya mfano kuhusiana na kila ambacho tunakizungumza leo. Eric Edgar karibu tena utulete jipange wa Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Jipange, jipange pange, pange, pange, pange. zunguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani Jipange. Fema Club na Fema Radio Show. sana Eric kwa kazi nzuri kabisa ya kumwoji jipange wetu wa leo. Msikilizaji wa Fema Radio Show naweza kupata maoni yako na ningependa sana kupata maoni yako kuhusiana na kipindi chetu cha leo. Na ni rahisi sana tumie maoni yako kupitia namba yetu ya 075300300 moja muda huu hapa twende tukamsikiliza rafiki yetu bwana yeye naye anakuja kutupa makavu live au vipi bwana time yako hapa unasikiliza Fema Radio Show Rukaju. Wewe wewe wewe nyamaza nyamaza kimya naongea na wewe wewe na wewe sikiliza kama kikundi kimewashinda basi waondokeni msitusumbue Sikiliza nasema hivi Unajua kikundi chetu bado kichanga kama samaki inchanga kama mtoto mchanga eh mtoto mchanga anapozaliwa kuna hatua mbalimbali huwa mbali, anazipitia Anapozaliwa anaanza kujifunza kukaa baadaye anajifunza kusimama anajifunza kutembea mushona anajifunza kukimbia Sasa wewe una, unaanza kukimbia huku kutembea unamwachia nani una maana gani imeandikwa wapi kwa misingi gani Eh? Nimesema naongea na wewe wewe na sababu nyinyi mnakimdomodoma mnataka maendeleo ya haraka haraka. Yani kikundi kimeanza leo, basi leo hii muone maendeleo. kama mfanye kazi? Yeah. Lazima mjiulize, kikundi mtakifanya nini? Ili kikundi nyinyi kiwafanyeni nini? So, kila siku kikundi kikundi? sikilizeni. Nasema hivi, haraka haraka haina baraka na mchumia juwani hulia kivulini. Kama kikundi mnaona kwamba kiwafai, tambaeni, tafuteni vikundi vingine. Msituvuruge kada hatujawavuruga. Msituletee shida. Ruka Unasikiliza Fema Radio Show. Yes, huyu alikuwa ni bwana wa Fema Radio Show kama kawaida, akitupa burudani, eh, lakini pia akituelimisha kupitia sehemu yake hio. Oh, ya. Yeah. Msikilizaji wa Fema Radio Show, tunataka tukamsikilize mtaalamu wetu ambaye kwenye Fema Radio Show tunamwita Jembe Jembeni na kumleta basi niko na ripota wangu Neema Masenje kutoka mtawanya FDC Fema Club iliyoko Mtwara tayari kabisa kutuletea Jembe wetu wa leo. Unasikiliza Fema Radio Show. Jembe, Jembeni. Jembe jembeni jembeni jembeni jembe jembeni Jembe, jembe ni. Jembe, jembeni. Fema Club na Fema Radio, Show. La Fema Radio Show. Yes, huyu alikuwa ni jembe jembeni wetu wa leo na asante sana repota wangu Neema kwa kazi nzuri kabisa ya kumooji jembe wetu wa leo msikilizaji wa Fema Radio show muda huu hapa eh kama nini vile ninavyosema kila siku unapata burudani unaelimika ukisikiliza Fema Radio show tena tuwasikilize ya Moto Band wanakwambia msamaha sio cosa coruja cosa bada cosa nimekosa sana kirimakosa oh, oh, oh. na goti napiga cosa sio cosa cosa coruja cosa bada cosa mekili cosa na goti napiga sema redio show ikose anisamesi rudi tena piga goti na anguka ni lab na fema show ni muda wa kusema na Fema. Sehemu ambayo unapata kusikia ujimbo wako lakini pia sehemu ambayo unapata kusikia uh, mshindi wa wiki ndani ya Fema Radio Show. Na meseji nyingi sana kutokana na kipindi chetu uh, kilichopita na swali ambalo niliuliza kuhusiana na uwiano uh, wa kijinsia katika vikundi. Naomba niende kusoma SMS ambazo tumepata kabla sijamtaja mshindi wa wiki hii. Huyo kwanza nasema anaitwa Dogo Ninja kutoka na ngoo ndanda masasi mimi naona ni bora kuwa wasichana na wavulana itasaidia kubadilishana mawazo pamoja asante sana kwa mseji nzuri. Na mgenesa msema sasa hivi baya kwaanzisha vikundi mchanganyiko endapo tu kauli ya hamsini kwa hamsini itawekwa sehemu yake tofauti na inavyochukuliwa na wanawake walio wengi. Mngejua changamoto zinazowapata wanaume kutosaminiwa shida kudhaluliwa katika majumba yao kijamii kwa kigezo la tamko la 50 kwa 50 eh. Sasa sijaelewa una, uh, una support au uh, unakataa lakini hamna mbaya imamsemo wa Moshi Pasua tumepata message yako. Mwingine anasema hapana kikundi chenye mchanganyiko ndicho chenye maendeleo zaidi kwani kuna kuwa na maendeleo kutokana na mawazo tofauti kuliko kuwa wanawake au wanaume peke yao. Ni Lilian wa Morogoro mjini. Asante sana Lilian mwingine anasema ni vigumu kikundi kuendelea endapo hakitakuwa na mchanganyiko wa jinsia mbili. Ni Joffrey Sinkamba kutoka Tunduma. Aa, mesi msingi unasema kuwa na uhusiano wa kijinsia ni muhimu kwa sababu kuna kuwa na maelewano yenye mchanganyiko na yenye usahihi kwani kuna maridhiano ya pande zote. Ni maneno toto Ruponda kutoka na chingwea. Asante sana kwa ujumbe mzuri kabisa lakini kutokana na muda wetu naomba nimtaje mshindi kwa wiki hii. Na mshindi kwa wiki hii basi si mwingine bali ni Mika Z kutoka Katavi. Mika, hongera sana. Namika alijibu swali letu kwa kusema sio kweli kwamba kikundi chenye wanawake au wanaume pekee ndio chenye manufaa kuliko chenye mchanganyiko hapana mimi naona umoja ni nguvu aa, kama wakiungana wanawake na wanaume manufaa lazima yawepo muungano ni kitu bora zaidi na sasa tukiona hii ni message nzuri kabisa namika ndio mshindi wetu wa leo tawasiliana na wewe ili tujue ni jinsi gani basi unaweza kupata zawadi yako na we msikilizaji zao kama mshindi kwa wiki ijayo na ni rahisi sana jibu swali letu la wiki na swali letu la wiki hii basi linauliza mambo gani yanafanya kikundi cha wakulima kidumu ni mambo gani yanafanya kikundi cha wakulima kidumu? Na kujibu andika neno radio acha nafasi. Tujibu sa letu kisha tuma jibu lako kwenda namba 0753 003 001. Usisahau kuandika jina lako na semo unayotoka. Fema Club na Fema Radio Show. Femac na huu basi ni muda wa mishemishe mishe za shamba. Sehemu ambayo msikilizaji unapata nafasi ya kusikia vituko na mikasa wanayokutana nao wakulima kwenye shughuli za kilimo. Na tukutane basi na mkulima Maisala Isafunga kutokea Mtwara. Story yake bwana eh alikutana na King of the Jungle eh, kitu cha simba pale kati nini eh Hebu msikilize mwenyewe afu tutarudi. Mishemishe za shamba. mishemishe za shamba unasikiliza Fema Radio Show yeah msikilizaji wa Fema Radio Show <laughs> bado na cheka kwaje kituko cha mishemishe yetu ya leo a kukutana na kitu cha simba pale kati nini uschezebwa bwana au vipi lakini mambo ya Fema Radio Show ayo tunakupa burudani lakini pia tunakuelimisha kupitia gurudumu hili na hiyo basi ndo inahitimisha dakika thelathini za Fema Radio Show tukizungumza kuhusuiana na masuala ya vikundi lakini leo tulijikita kuangalia ni jinsi gani basi tunaweza tukafanya kikundi kidumu naweza nikasema tu kwa kumalizia ni muhimu sana kikundi kikafanya kazi kama timu kila mmoja akijua nafasi yake lakini pia kujengeana uwezo wale ambao Hawawezi tunawainua lakini wale walio juu pia wahikishe kuna namna ya kuwashirikisha watu wote kwenye kikundi na Fema Radio Show basi ileto kwako na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Ansaf na ulikuwa nami basi Rebecca Gyumi kwa dakika zote hizi 30 mpaka wiki ijayo tukijaliwa kwaheri